پیاد ولری د اقرأ اسلامی کسٹ مرکز د کسخانی بازار شاعتا ایک کباڑی بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکار الحمد لله نحمده و و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من صیعات عمالنا من اهلی فلا مضللہ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفئين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله رز الفضل العظيم ده عن ابن عمرو رجل انه جسكي رازي رسول الله صلى الله عليه وسلم غطى یاオペرا د معوذتانو فضیلت بیان ک شهدا د صورتونه دي دې په شان په تصویرتونه څردنې یعنی دا دهم په لحاظ باندې او دبد نعمر زانو واي څخه <تصفيق> خبر ما د نبیو سامو او ردله خپلم يرنی سرر ته بهنا جدنن فلم يرنی سرر ته به ها جدنن زر رسول الله او سمو علمه چې په دې خبر ډېر فشار نه شونه په کار دا او چې ډېر فشار نه شي او واه رسول الله سوره كله سره دې بیانات او په کار را ده چې د الله او رسول عليه السلام د خبرو قدرې د مؤمن بنده سره داوی د ذکر الله صلی چې کله سفر باندې روان چې یوې توګه سر مانځو اخراغه صلی الله علیه وسلم جن نه چه جمعینا راوب وزیر اندع دعوی سر اتنی فدی جمع کیو لیستلاغون لکاتی قول عوض در بالفلق او دونج قول عوض در بالناس نشی راوب وزیر ما تیه متوجیشی سر با اقباوی ما تیه خطاب وفشی کیف را ایتا سنگیو لیو ما تیه وزیز دار ایتا تاتا ما پرون دیه خبری پوزیلت باین کرو فتاتا دونو کمیتی نفکار کیلہ دا دونه غره سرته دې چې د سار منځ کې صلواتن مستل پکارل او ما دا والو سرته دا هي د رسول الله دونه قامت سرته نه کا تاسو قامت مخ کړئ چې بقدرته تحري حاصله و پکار دا قدرت ته لري قامت مختاره شه ربنا اودوز طالار روانه او النبي صلی الله علیه وسلم روایت چې اقرا يا إياما صليت دروز إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم دي خبرة أيها اللي شانسوك توافي والي أرماضي ما أقرأ يا رسول الله شيئا ويقول أعوذ بالفرق والرسول للناس هوايا فإنهما تعوذ المتعوذون بمثل هما الزكريين فشان دغروا صلتنا نستفت تعوذك وليدري كارب لسطلة التاريس السلسة في نبي صلى الله عليه وسلم يوصح حديث ويجدوا صلتنا دروز لما صلب چه دې صحابينه پکړو چې دا مصالحه خسته یې په ډېر شوق باندې سرو ته کوه ولې چې واه واه واه یې وکړې چې دا څنګه کومه صلا در شوق باندې خسته دي کینهغه واه خسته شوق باندې نه او دې سره موږ ته زګا تکرارږي خبره درې ځله وکې شوق اخلي چې شوقي والے موږ دا سنت کړوږي کتابه خو یې خبره بييني تاریخ شالسه شا. دا یو څه خبرې دونه څه څه مونږ ته خبره کوي او باندې کې د خوشاله چې خبرې دونه مونږه سره چې خبرې تکي کدا نه چې دا د اولين تکري وه چې تاون کړو دا خبره دا هم څه کېږي دا خبره او چې کله وستاف شاگردان شاګردان محتاج وي او استاد شاګردانو ته محتاج ضرورت نو د کوم شکر وکایې چې الحمدلله دونه که سانس ته چې د الله د خبره وروه و او د دین کې لمبا کار دي چې هغه خوشاله شي د دین په قبره تعیبا سنب او چت کی داسې مونشي ومکلمه لمن نه پورته دی ځاله راسه نه اٹھتای دي یني پروانته نه په خبره باندې بلکې په دې باندې خوشاله دل او فرح حاصل اول چې الله تعالی شکر دی چې داسې خبري منګه او استاد دینا او متي یقین کین اصل د مقدمه ده زموږ خبرې دکاره زمایږه ځمنه موږ دا خبره سره کړې و چې ایمان دا د زو شعيره داغه هغه په غیر نجات مشته نه په دنیا کې نه پاتې راځي حالات د پریشانی وقت باید دا د ډېر کړي نه محرومه کیدل دي ایمان نه نه ایمان لپاره اهلیت پکاروي دا خبره فروغ استعداد پیدا کوي چې موږ د قرآنیو کې استعداد پیدا کوو یو حد خبره ذکر سوا نن دې خبر یو مثال بیانوي دا ورځې چې سپاکول پکاري دا خبره بیانېږي لږون چې او د بل خبره د تاګه چا یو مهمه خبره د هغه تورک کوي ده الله توفیق سره دا خبره مبر بار بارو کې د ریږې سپای دا دا په کول په دی د دین په اړخ ایمان په پارا دا محل ورزیږي مرکز دی چې د ایمان مرکز دی چې د هدایت وجداده چې دغه مثال واه را یو حدیث کرا غلا وای دغه مثال د سه دو لکا د حوض په دا دس امیسال لبیلو که دا حوص دی حوص لار راغلی دی لار مختلی پی که دی لارو بانی چرک تا صفا او برا خشش ولی د صفا او برا روانی دی چنین را وطلو تا بنبو که را تلو دا غا حوص تا او دا حوص تا جو قراشوی دی لان دی سنگی مرمار پا که لگی دولی یا پا غیر سمتی قراشوی دی صفاده او الله رحمت صفاده او داوبو ورزین په انکه د بیلوی مزداري د جمعې څخه او خو یې د بیلوی مزداري د میعصو بوار کېږي دونه مننه منګی راډو هرڅه بوارې څو دس په کو وصول ته دی باندې وینس کو او که چې حو راي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې خوشحالي یې له بو خلک خو خې دایسر مينو لري دسه ته خلک په سنسه پرځه وايي هغه لوځه کوي خو هو ځکه چا جوړو هغه ته غندې وره پرې فدله ناو له وره د بدن اوراني وره غندې وره روانې دي لا یو ته دی لا یو نه و دی او په پښتو رواني خو د lane کې غندې دي ندی خو اس را يم شي دابا وعند باتی جوڑا شیئو گندر گند بادیا جوڑ شیئو دا این با بدبور وانی دا این با ماشی پیدا کی گی دا این با مرزنو پیدا کی گی از ازرار با پیدا کی که سپ دیلارو تیری گی پوز با دیشنیز عظر پتابیر تیری گی لکل ازنو بدبور وانید دا خبر این بس ایخانا پتیر رکع باندی آگا زین بادبور وانید خلق پتابیر دا څوک دې په خاصه کې د نووسيګري د ګنده یم هغه دې په 20 ساعت شي کلی که ستاسو د بيګريو یو ساعت به نه ای د نوو رضې سره دې که څه غوړې نه رضې دینه سره باکه د لاله بدلته ګنده وعده ویل هغه نه راغله دا ده هاه تا بعد نه ګنده دي اگر څادر دکاندار نه ستیاوی اور لیکن وہ نہیں جاوی پروان ہے وہ جگہ سے جاوی فوج خرابیشی دی عادت سی دی وسرا اور یہ مردان نے زراضی دے شو ڈر نہیں دے دے گئے ملانے دے گندے دے وزی تو بد بھی کوئی گاڑی کم گن ناراضی فوج کی جتو کو سی جاوی پنپئی وہ جگہ سے جاوی سرا دی چھ ڈرن گاز میں عزت مننے خراب سی گنا خراب اور ملانے دی اورے دغه انسان یو دغه خپل د دیګې ته یزګن دغه یا ما د دې د دې نه کده چې د الله محبت انسان سره د مؤمنانو سره محبت نه دې د ملائکه سره او خلق د غمه جال سره نه او دارنه د دغه په دې ورته قسم څنګه وایې یو قسم پر ځای نه دې پکه د ژوندۍ د تنگ بیچاره بسويست نه مخ نه اسان غندم زي ودخره مې وې نه د مرده د مرده وجهه دا پکلغه به وی بندنه پوي لکه یو حدیث کې دی چې کله اوسه درو وې درو او دا کذب العابد وطاعد عنه الملك ميلا من مت ما جاء ابي کله چې اوسه درو وې نو دا ورو په لین دون د دې زی چې ملائکه دنه دون ولا غیر بدیین من ګنغدار یوه مزل یوه نتیجه غل لرويته سوال واه غي پري اشري دلم مزل دغه د منډو کې ځکه یو د بيجو عمرو ترسي لیکن دا څنګه دخته نه وي ولې دغه چې ځکه دا څنګه د شه د نول شه د پوزه خراب شه په دا کار ته جوړه نه دا م په د دې د وي باندې په دې لکه د مومن سيدي زریچکل کلی هغه د الله نه فرمایي شي نه هغه ځان کوي چې دا وګورې پر شان شه ماده دا وګورې دغه وک شه ماده دا وګورې احوال مخرب شول زرګر الله تعالی چې الله پرږما وګوره واپس کاوه ما ایمان را واپس کاوه ته به دغه زردا زرداه مسعود وايي چې دته د مونی سره د الله نه فرماندی د داسې کار کوي چې لکه غر به د سر باندې پروتې په دې څکه غر پروت او هغه ګر ته تاسو ورېږي چې پر اوه لکه تاسو اغه منافق سړي کار دارد جواب الله نه فرمایلی چې هغه د دې پروا نه ای هغه د بدوی نه راځي د دې مثال لرنی کې پدې زبانه مخکې نه پوغېد سوال دې فکرونه کوي دا مثال مرکو سره نه دی ورته مثال ما دی چې دا زمونږ له خواځ ده د دې تبایا پاتې دور ځما کې اویاه غندې وګرځم چې دا غندې خپل ورځمېږي نشنا کار دارد یو ګندېون چې د سګټه د نورو لپاره خپل او چې یو کاخ ګورنګ دا د پرم مشقت برداشت کو لا ربو د صفای کې وخت په وخت به داغه له حساسه کې څه ګرني به چې رب الله کې څه ګندګي وښاکرنه او هان چې څه څنګه ورته ودانه له حفاظت دی کې دا نو د سکهو په پر مشقت نه ورځه د ګندېو په پر مشقت ورنه د لريل کړه کومه دې خبر ته اشاره کوي په دې لپاره مشقت زیات دی لري نه دا په د پای لپاره مشقت زیات دی او کوم د دې لپاره مشقت وې مختلفه اندل <سؤال> کیږي دوی د مرګ خبره وای دا حضرت شهدا تعارف دې د خلکو خرابې او اصل کې نه غو نه لحاظ دې مکه وهم خرابې دا وای پسا ته نقصان به کړیږي پرته چې دا دې لحاظ دې کاو او نگاهدارس په داغه نه کاو او حفاظت دور نه کاو نه غو وز ده مثال تناشا ده از روچه ده دوتا لار راغره ده لاره سو ظاهری لاره ده او سو بایتنی لاره ده دیزه ده ظاهری لاره مراقره و بایتنی ملا راغره ده چا غیر تطرق الشیطان وای ده شیطان لاره ده شیطان که ده دشمن ده دا جديد خلابونو کوشش کی چې دا خراب زکه دې روبه د الله څخه تعلق پیدا کړي کري روبه باندې د الله سبحانه و تعالی څخه تعلق پیدا او دا هغه دشمن دی چې د بندا د الله تعالی قرآن دی یې خبر تکرر وره دا الله په بندا تعالی قرآن دی شیطان دې دشمن دی و ارواح که وسیږي دې تاسو باندې نوې کټلېښې نه غاټره شي غره ځایږي او دا روبه له خرابې دې د دې او موږ زه دغه د ساتو په دې نه ساته خراب لکه یو ستوره سپه او سم مخامخ سره ډېر یا یو خشه پردې چې دا سپه درچی او دا ستې چې رات او هم دې تاسو وګورئ چې کته چرته کوي مسجد لري مته یو کېوه خواجه دې کانه درته <مداز> دا سهوبې ویږي ستابې ورې باندې شي کوله قالا باندې شي راپلو نه زه ته یوه لکه سره کوي وکړم او سه او عام څامه کولې ویلې نه یو او سره کوي نه سپوږه باندې ویلې زیات ویلې چی دې باندې قالا به هاجه صرف ستابې پخخه د توبول انسان مخدم کړم تهش بس راځانګي به که ته دښور نه پاهو د ستابې او دا څه بنه وستاب رپلتها له بجوري کله ست رپلتها لك نه متيقنه ازباب داغه باندې کونه د سرو مجد راسته استاب د پام نشه دنګره او کله بالنسبه ته د کانو زه ایز له کماتونه تناسته ایز ورایته سپره ای نه غو نه تختی سره چیکره وای دی یا داسره سانسان مليا کانو فرني نو واستې زو راځنه د تافه کوم طعام دغه تختی او خرابې جلل کولم دګوي او انا به اګه د کومه توګه رسولا دا د عین د شیطان ایمان مثال الله سبحانه و تعالی یو مهم د ایمان ورک شیطان چې دستی په شان ته او یو مې د رسول اه دغه ځکه فرمایئ ان شیطان یحضر فی كل شي شیطان ارته فی دا دې دیش او ایلکر اقل لائلیجی جنود رائلیجی سے جانتی با خلق امرائیت جانتی خلق ایمان خراب کی عقبہ ولا خراب کی نظریہ ولا غرانت دیدو حدیث کی تاکر دیرو مرگر ویلی سوی شیطان کی در یبانی دا اقل تحت کیلی ثم یبت سرایاہو اور دا اقل پر جنو ویلی دشکری جو پار خلق ویلی جلکہ باگر با دیو خواہیزیز اگر با دیو خواہیزیزاو اپن دغه لپټه د مهدسویو راځي او چټي خبره نه ده وکړم قسم یم مالې خلک دمراطي چې یو څه ثورته چا د بل ورته دوی واپس راش اډو په رښه مقرره کار کوي دا یی ما په خپل انکی او او مده داونه غطا ته نه دیارې د پښتنو څخه کار خلک نه کولم ډېر مې عذاب نه لیدل تاسو ولیدل تاسو د خبره دي ته ورسېږي د لقا ورانه دا پر خېست نو شیطان د دې کادو په د تفریق بین المسلمین د مسلمانانو او ما بینځي د دې محبت کې دا کېد چې د ټیټه دنیا په لنجو باندې نو شیطان دې خوشحالي ملاقاتا د توې چې نعمل انه انت اعمل ایوم ابن الله دې څنګه فرمایي چې رسولان فرمایي چې په یو کجنه غواکواله غواړل او ولول چې مهمه نه ده د الله تعالی ایمان طالب دې فرایزي شیطان وایسے زو داد پلان کی شریعت کو نہ تکلو او واغان خطا کاو خطا کاو حتا اشرف باللہ توذیل اللہ سے برخداراں جو کہ مشرک اقدم اور انا کلمہ اور خراب کا مکاغر واقع کی دی کی شیطان داوتے روان کرے دی کہ غلط ولی اللہ تو تم ابن انت فرمہ لک ذکر بہ گمان خراب دین میں بات سی پیدا شو ذکرونه کا ور عملونه کا تصدیق اندازه پارهږي چې اكيدې خرابه شي مشرک شهل کار سره به زړه دې وګورې چې څنګه در کېدل اساطین طرق یې اند له شو نه ده اساطین طرق یې اندل پکار دي چې دې ذکرونه دې سره کوي بالله دې کې پیدا شه الله سبحانه ایمان کې بنسنگ راغې الله باندې ایمان رسول باندې ایمان ان شاء تعالی په دغه څنګه دا منځسي خپل د بشرا رسالت او دغه مرکزی کبه دا شکان کله زیاتې دیسې دغه مرکزی د خپل زی یسمونه ک هغه ځین پر خپل خلق ګوند ګمړی کی عام ګمړی دی یال او یا دغه خاص مرکزی جو یو ملایم ک داغه الله تعالی د خپل خلق ګمړی دی دغه مجلس دا تاسو سره کیږي چې کله رسول الله صلی الله علیه بندونه لپاره ما څو ورځې ته دغه نږدې نو ابدیسو خپل هازه شکل د شیخ مجید په دغه مجید له خپل هغه موضوعنا سلام دا غند کم غته تاسو سره د دا سره ساحشن دغه مقام تبرایش او انت په دعوته یو د جمهوریت نهونه غوښته نهونه بده مسره ته تاسو غوښن شې کوم نو دا په ځهره کې فکر راځم چې کیم دغه پای د مسریو او چې چا د وشه او د دې رب ابلیس کا او کنه دا قېمله ابو جان چې د بل <سؤال> وی لري د غمه او کفانه محمد رسول الله علیه و صل وسلم د شپې دی او د هر کلي ملوه کفره د لارې په او څنګه نو ځانم به یو بس تره په یو ځای او طرفه تاو ته یو دې چې یوونه موږ به چې د محشندونو صرفان اور قوراندی مقابلے دی جریان دا او د تنزل سکلیه مقابله نشی کوله نوځه څنګه دغه تاسې راایا دا ابوجهل ته مرای اور کا دغه نه غورا راایمشه پس ته دیونې په سر او خپل قاوندې سره سره په بارے کې دی نو څرا ته موږ کفن چایي چې ابوجهل به ختم هزر شه به جبار انسان هغه به ختم أتوى واحد صلى الله عليه وسلم يجي روى إلى آخر القصة شبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو الله وهو قتوز الله عليه وسلم قال بها روى في ديانه لبدا قال الله فطبعه وسلم قال الله لتشابة حفاظت رأي شي بير شابة أباها تبقى سنشيره أرشال الله سبحانه وتعالى لتشابة زراج لا يجب من ما يبتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده الله سے ایک دروازہ خلاق ہے تو چقلارن چې د بندواله او الله زير بند دکړه نه هیڅ کې کوم شي کولواله دي باندې کې پتاړ دی د ایمان راتنه د ایمان ته الله میں الناس م الرحمه فلمن زک العمى ففلا من بعده ورع زبره کین الله زال د حکمتونه وړانده بهر روه تو خير روانه سره او دونه مشرکان په سرونه واچواله حاول ورانه په سرونه دخار واچواله وضیح حکمت دارو فستا چا خواهری چیزا اغزا یعشولا پسرم خوالی عوردلی خواهری موکران من حنت موکرون لیکن که دمون اکرلا پسر خوالی بدعلی اکرادا لیکن فلاسیم خوالی دارلی سکه دمون اگر مرل اوطاق ناکام شروعی رسول اللہ تعالی سمجھ حجرت کوتو با حجرت نبات کامی بی رضی دادا اللہ سبحانه و تعالی عصول لیچی با حجرت نبات کامی و جاء وكلمه الله ولاذا دیتو بارت قران کراږي پننه کلمه کې تھی اګه کتره کلمه کې ته شي خلایږه رغش که څه د نور په انده را پریدا غره زده دې مجلس ته د وښکل حاضر شوه دی د دې لپاره حاضر شوه دی چې دا مرکز دې او د عامه مننه ده چې قلب شيور لګي موږ نه د ملانسه څنګه وځي او د اننه به اننه ورزي بازار والا څخه داغي ماهرين ورزی او ټول کاروبار نه دې څه داغي ماهرين ورزي د دې سره شتنه د عمر دغه الله او زندګي ورکه د مہارت حاصل کړي د دې سره چې په اوتورا اكل الله او ورکه د وکړي او ورسره تجربه دی متعلم نه کړو کوم را کوئی ارث سره بکل هم کې ګمرا د من, من کی غطلت کی داشو ایمان بنابراین ملکی كلا چې بمنكي غفلت پیدا شو او بدن ایمان به حفاظت نه غافل شه لخت بدن به حفاظت نه غافل شیطان بر باندې عملته یاد بدن یو یا ځغړې یاد بدن پهول یاد بدن مقول یا استوا عليه تکول دې دېن او یاد بدن سه سه پڑھیږي هر وخت شیطان دا کوشش کوي چې د انسان دین کښن اوروره شي هغه دې دشمن دې هغه دشمن دې شیطان چې د دې لپاره یې نه دا په یو څو لارو راځي سپایې نیولایې د وره خرابوړو لپاره خو واهې نه لایې باندې لایې اهل علم وايي د رسول الله علیه الی درې دا شیطان انسان ته دې وکتل زی اورول خرابي او ایمان نه کړمې د دې دغه د اړ ضروري دي دو باکیندار اول <سؤال> تبو الحرس ده دمش الحسد او در مل غضب ده خدایو م شهوا دا دغه خول غندې دی د بلاندې زمين غوونه وردا کړي 20% وردا کړي خدای دې خول غندې دوااله دی کدا ته په کې استعمالې ته فکر کې شراب لري لکهدي مثال په حديث کې توورا چې یو صحابي رضي الله عنه ملي اسلام د اسلام سره تواي چې سره فزان کړه ولی مسلمان شي رسول الله صلی الله عليه وسلم هم فرمایل چې اسلام دې چې ان يسلم قلبوکا لله عز و چې داسته زره الله تعالی داشې مرقات شي د الله خبره لته تکذیب نه ورکه او ورته کې اګې لرنا ورزه اګې ان يسلم قلبك لله الله تعالی تسلیمې دل الله تعالی تسلیمې دل سمه نه وای چې الله کوم حکم راشي کومه مساله راشي نو ته امیته تابعدارې دا معنی چې بالکل دا حق درسي منو وزیر ته تیارېم دا پکې نه ویل چې دا خو پلا ورو نه کني دی ویلی او دا کومه نه داوري دی له دا بسنګ شي بلکې چې الله د هغه رسول ورزې بالکل تابعدارې ان يسلم قلبك اسلم قال اسلمت لرب العالمين الله سبحانه وتعالى فغر دنيهادي غاله کے الله اللہ تا تابکاول منکدکاول دغد حکم تابکاول جلل زمنل و علی ما از انکار و علی من نفرت و علی من اور سر و یدت و ان يسلم المسلمون من لسانک و يدك. اسلام باندې توایي مسلمانان بساده الله سعودي جيبه نه محفوظ دي جيبه الله سعودي به محفوظي نو ته والا مسلمانای دي حدیث کې سمع برلولات الله تفزر ان قياده او ضرر چاله نه ورکو ولا اس مسلمان تبه فقلا او فلا ضرر نه ورکه نه البته مسلمان اسلام ایمان یو شی نه البته مسلمانای ځکه به اسلام الله عزجي چې ستاګ الله سعودي خپل نه چاته ضرر ورنه رسي دي خله چې څوک موزیده ضروري دي دکې ایمان نشي راتللی دکې اسلام نشي راتللی خپل دښته به zarar نه ورکه خزه ته به نه ورکه بچو ته به نه ورکه مورو پلانته به نه ورکه استادان او شاګردان د 100 بستانو له zarar کی نهره به مسلمانې ابرار هغه بندګانو ته ویل کېږي چې ابرا او همو الذين لا یبدون الذره چې میګا ته zarar ابرا او چې میږې هم داغه د الله سره zarar نه مونږ د قین په خپګدي نه وژنې غلره نور اور اوره چي وتا هغه نم zarar نور کې دي ته ابرار بندگان وای چې سره یې بند نه دا مومن نشي جوړېدل دا بار نه کومه نشي جوړېدل دا مسلمان نشي جوړېدل ځان تاسو ګورئ چې ستاسو د خپل نه شون zarar خلکو ترسیږي په غیبت باندې په بلوچستان باندې په پلان بانی. او پلان او د الله سره zarar دې خبره تمزان تکتل غوړي چې ازما بلاسو خلکونه په ځای دي ازما بلاسو خلکونه په پریشان دي په خپل کور کې وره به هر خلک وسه سره خېل گزاره کوي خپل کور او گاوان کې ځان به زراره کول دا لريغه خبره ده دې باندې که حدیث سره شې متوجهش رسول الله صلی الله علیه و سلم ته راوځه کاوه صحابه کیا ما عادت دا د ډیر محبت د وېژنه باندې نبی صلی الله ځان بیا چولې ده مستعمله و سکلبه همه ببدن بیم راخره تبركا او محبته او توقيرا ده رسول الله سبحانه عزتي قول غرزو بركته سره ولي غرزو او توقيرا تعظيم ده محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام غرزو نالي شوسان ده تپوسو كيو پيارا چي ما يحملكم على هذا ده فسوليكوي ده زما بو مستعمله ولي نبی الله حب الله و رسول الله در رسول محبت دهنا دا دجیدو وجهنه کوی چې دناثر محبت ده و غتره لګله نو تاسو محبت ده دا, دا محبت وجهنه منګه کو داستامه استه مری ګبلانه سوچو ته ګراني ده که دا در رسول کی بیانیږي ان شاء الله سوچو ته ګراني داغه هیمن در باندې کولیږي داغه دنا دا سپانس دا ته بندر باندې کولیږي مستعمل وګ موږ باندې دا د جټه موږ باندې خلګي چې دا کنه شه دی پاتې شي کنه ولې کدا بلانکینې پاتې راولې چې ویو یوه یسته مالی کډامه جټه الله رسول صلی الله علیه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا دا خبره وکړه کوم من سر سرهو کوم انسان چې خوشاله کیدل را دا خبره خوشاله کی اي يحب الله ورسوله چې د الله او رسول سینه پیدا او دارشتنی محبت ولاش دل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندل پکادیش دریکاروکی فال یذک الحدیث اذا حدث رشتے خبر دیگی کلی چھ خبرے گئی اول یؤدی امانته او قل أمانت دا امانات دادہ کی چھ کما امانات رچا ورکئی دی کی بچانا تکلیف نہ او دیم دا کرے داوکی ول یحسن جوار من جاوارہ که مګي غوړ دي دې نو غوړ ته به zarar نو ورکاينه الله بستاده الله رسول سره صحیح محبت پیدا کی نو بلواک کې اوس ایمان خبره را د اگې د پردار واحد نه ویو نو ویل زرمان فرمای والله لا قسم بالله کته مومن شي قسم بالله ک مومن شي والله لا یؤمن قسم بالله ک مومن شي دا دې دی وروه حدیث ته تاسو ته وایي الله پیغمبر پی قسم کړی و قسم بالله کته مومن شي دا امام المفتیین په تو دا دا, دا اخوه دی خوښ لري په څنګه ته محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام چې امام المفتیین دی د ټولو مفتیانو امام رسولانه امام هغه چې دا مؤمن نه دی نه دی خو نه دی مؤمن مله یامنو جارو بحواقهو چې گاوندان دغه شرون په امن باندې نه دا د زریری انسان انسان دی موزي دغه نه د الله سره محبت پیدا دی نه رسول الله سره محبت شته او نو دا مؤمن دی دا غوړ ووتنه جمعہ ک نو دا الله سبحانه دا رسول سره او نو دا انسان مؤمن دی بینه نه دی دا چې خپل گاوندونو ته کل زړور ورکي نو خو دا تل قریزیو پاره کوي چې الله مؤمنان په دې دنیا کې کی. کی او په ایمان کې مفاصتی او اخرت کې الله تونه په ایمان کې پیش اول تونه د ورماجه گاوندولو زړور ورک مؤمن نه در سره زه څنګه ته وږی زه مې عزت منو ته څومره زړور رسیږي خوکه گاوندلی په تاسو لپاره یو کمره سملی په یو ځای کې دروسیږي پر دې بسرهوبانې خپې کې وبدل پر دې جامې غند کول په دې کول شکول د گاوندې په خوکه شور کول دا غو دروازې ته غندګینې ولا چول سپیسه تاسو ندی په اړه چې خلک دې لارې تیریږي او گاوندې نو د پای کې zarar د دې شپه وځ خپل ما شومان پره خودرو د گاوندې دروازې ما تاول او اړګې ضرر ورکونه پای باندې هر خیر بندول څشته لاسه کوم خیر او په دور رسيګي کاوندی د ناپي بندې چالو کزما باندې وو پښتو غران نسکي زما دا اور د یوه وته پیدا نه اله زما دا د بجلی رانا د یوه وته پیدا نه اله ته کاوندی زما په خوکه به دا شی پلانکي حیوان باندې تړي د کاوندی حق ده د شریته مطهره کې چې هغه دا موجود ځانله ال غرض کله سن چې موزیش موزې انسان کې ایمان نشی راتللی د دې دواجنہ او دا حسد دا اناسباب دي ګراشيږي چې پیدای شي شنو موځي جوړي حسد دې چې شي خلکو ته ضرر ورکه حرسن او چې شي خلکو ته ضرر ورکه د خپل حرس دواجنہ د خپل حسد دواجنہ په تا کې دي شنو برا جمع شي احادیث ما مخې چې حدیث صحیح راغلی چې اگر انسان چې هغه ځکه چې حسد وي لا پکې نه راځي مکی لا یجتمیعو الایمان والحسد فی قلب عبد دیو بنده په ځکه چې ایمان او حسد وانه څه سره د مونږنیو حسرګر دي مې دا دوه خبرې به کنه جمعی شي حسد کینه یې د خلکو څلری نو د حرسنا او د حسدنا زنساتل د زورری د حرس په داره باندې ګوره شیطان دا کار وک او د مېر سره تو سره م چې ورونه پلان دی هغه ته چې داونه قرال وغړي دا چې دیو کوله دی بچی کی با پاتش ته ځانوبه بچی کی با پاتش هل ادنک علی ونه ندر كيما. چ هغه جو کوله نه بشید همیشی بشید همیشه و پای ديش صلی الله حاصل د آیت میو یو شجره الخرو و نه د او بشید چې زړی کینه هغه دا ونه دینه قراقو کنه جنت کې به همیشه پای دي شنه ادم لرسم هرسوګو د هرسو په بنا باندې په نقصان کې واقع شو هرسو په خیر باندې په شر باندې په دلته د دنیا هرس د دنیا د د دا خیر دی د شاوات د دا زروپ انسان له نو په دین باندې حرس د دین په خبره او د لوی باندې بار بار په دین زکوله باندې حرس په عبادت د الله حرس په تقوا حرس سم فست صفات ده شله شاله وری من حدیث هم مشکار کیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من همانی لاشبعه نه زهره سنا دین ما دیږي من همون په دنیا یو سعیده د دنیا حرس دی او من همون بل علم حرس ناک دی د دنیا هیڅ رسناګیده هغه داینه نه مړی اڅښته د علم هیڅ رسناګیده هغه داینه نه لیکن د خپل برابر نه دی عبد الله بن مسعود وايي سوچې د دنیا هیڅ رسناګیده هغه سرکشي او ا کوم انسان چې د علم او دین هیڅ رسناګیده داغه د دا لاربول عالمین راځی لري الله داینه راځي کی نو د شر سو د حسد په لاروبای شيطان شېترازی چې دغه یو جوړه موجوده خاصی شرب تواره کی نور چې او غضب او شهوت ده شيطان وای خپلہ چې زو دا انسان چې راګیرمه نه په غضب کې دا لري زراګیرم چې کله دا غوسه نشو د غوسه په ټینګ ما ته دا د څه لکه ما شمو ځکه دا پندوس هغه په خپلہ ته بلنده وګره باندې وای تا وی باندې وینه دا شانی ماته اسانی د څه غړوم لر غړوم دا اوسه په غری چې غوسه پر دې دا وای چې لاسي کې کم تر ته دغه د وشه د راځنه د کفر خبرې کې بازی خلک زم مسلمان نه پغوسه کی وای کله تناکه مرګي پغوسه کی کله چې د وراز بالله دین ته راځي بده موای دا هم لازم به د مسلمان حتی کبې زیتهم کوي او ډېر زو تصانات وکړي زي کما تعلمون دا شیطان دی چې شاله راळे چې صحابه رسول الله او سینه ما توصيه ترګه او الهه ته نو نبی سره سمو سیته لنډ او جوان نه وي جوان می یامې یامې او کما لويږي بیا او چې دا غره تاوځي لا تازه په 80% ټکی لا تازه دا قحدی سید د دې بسید شیخ کرکی منس کې چیرای ورټه هغه دنه غیر باریکایتي دوی ته چې لا تازه پرد د ذالکې میرا را دا خبره بار بار وټو یې موږ زکه اوسه څنګه نظر مرواله اوسه انسان بغیر اختیاری راځي کوشش کوو چې دفې کې أغیلار مسلمان باندې مراد غصہ که سره په با کافر باندې کوي په با مشرک باندې کوي د محموده دا دا سیدمنه دا چې غصه د سری کافر تر ازیه وای دیو مشرک تر ازی دا ایمان نه خه دا لکه په موالاته معاداته دا راځي د موالاته او د معاداته د دو د دشمنی په مسله کې چاله ته غصہ د الله په دشمنانو چې څونه د سختو او غنه د بخ مومنه اشدعو علی الکفار کافرونه باندې سخت عزته علی الکافرین کافرانو او بالکل لاغي ختمول ار شیخ خد مول ولا دا غوسه غدیمان غوسه نو نبی رسول متو فرمایو عباس سلام فرمایي چې ما کلو د دې څو شوو کې جنا نو ما چې څو شوو کنه ټول شرونو دې هرې اسرائیلم کلو چې او تری فرمایي چې الله کا امر وسکيګا یی شرون نظام شرونو نظام وساتا ورې چې غوسه شولې ست عقل بلش نو په دې کې به تخلق ته ضرر ورکه دا الله رسول به د بي بی بندنه د حبنته تیږهوازمند نه کیږي زلممند نه کیږي هر قسم نقصان بدر کوي جامې نو هغه څا په دی وقت کی انسان کې انسان راګی شیطان لاس کې وایي او داسې زیر په دی وخت کې سخت پاسي دی دغه شی په ټینګ کې د سړي سره سم ایمان نه پاتې کیږي هغه د ایمان څوم حلاوت چي دا مطلب نه چې کافر وي وشه حضرت کسر مسلمان دی لیکن دمر بده چې د ایمان غنور نور دغه نه پاتې کیږي هغه رتن شراطن د ایمان په معنی چې په دا خبره ان شاء الله ذکر کېده دا غوډي وخت راتنګي چې راتنګ شي نه ایمان پکې صحیح تر کې سن پاتې کېږي کله چې داخلا کوو اخلاق کوي د شریع اخلاق کوي سن پر اخره جزري ایمان پاره کې کامل پروت او کله چې زړه اوسس اخلاق خراب شول نو په دا غوښ ایمان د سې سن پاتې کې حق ایمان ممنین ایمانن احسن خلقا دا حدیثونه دی غازی د دې نفسه دا غدا هم اصرانی چه که استان خلاق والا ده نداغو کامل ایمان والا ده او بد اخلاق والا کامل ایمان والا نده اب ضرور ایمان کمی او دیارا سرلا قال خلقون حسن خواه خلاق ده پا دیمانا بانید چون احیلیث تاسو کتلش د خلق حسن ببارکی چه دا مستقل خبره دا خلق زیک داره سی ندارنگ لاره دا شهوت و خواهشات دا چه سرید تکل راشید نو پدې وخت شيطان په سری کې څما کیسې ملوې کې ذکر شوهد ته دا کې دوه جن نه همدا شری عقل کمزورې شي دی وخت د شعوته ته دا کې دوه جن د شری عقل کمزورې شي د دې دوه جن نه د دې ګنا چې کوم بديني دغه د ذهن نشته غایب شي دې نه ګوري چې دا کارکم کوم الله به ناراض شي او ایمان بارانلار چې بل کڅو چې نیوین نه کې دا بل دا سل دوری بل کې دا بیل دا و کوم دا بیل دګاونډي د دا احق می برباد کده مه نقصان وک نسب می خراب کده مه بین نقصان وک پزربونو بناونه دی پسوونو بناونه دی په دې سنابې حیا یې کله څه حق بدلی پانه خراب شیدې څنګه ګوري هغه شهوات راخستې وړې داګې د وژنه اکل استغفارش چې اکل خراب شې نو دې ټول مصیبتونه سرس نه په ګناه باندې ورزي نو دازکه دې زړه دې زهد دا, دا د زړه خراب اوله ده یو ناشنا شعر چې انسان کله د ماده پیدا شو شهوت الله رب العالمین بنده کی دی انسانان کشه د دې زم مثلا د و د دې مقصد دا یوه سیزه کی استعماله کوشش بدا کی چې سیزه کی استعمال شي د خپلخه خو کی استعمال شي په سیزه استعمال شي په غلطه کی, کی باندې استعماله کغه استعمال کونه په صف ده کړئ ایمان در کنه راجمه کی چې د الله رسول علی السلام لا یزنی الزانی هی لا یزنی وهو مؤمن او د کنی ایمان و زنا د وری جما کلی دی. زنا نکی زنا کوون کی او دای دا مؤمن وی د زنا په حالت کې څه ایمان نه پاتې کی یعنی هغه نور د ایمان ختمی د ایمان یو خاصره نه ده یو یو مزه ده یو حلاوت ده یو خوند ده د زړی په راخیده هغه سره په آسی الله به منی رسول او قیامت به نهی په د ایمان چې کوم تذگی ده به تاسو نور د ایمان به تاسو نه نو ده شہوات صفوقت کی دے سری ایمان خراب دی او دا زره خراب اول او لارہ دا شیطان نو دی کہ کوشش کی کہ اماشر شباب میں استعامل کو کا حدیث کلی جن نسب ایمان نکاح نہ ایمان دے فمن تزوج فقد استکمل نسب ایمانی فلی فلی تقلات نسب الباقی کدی نیم باقی دی اللہ نبی ری نکاح سے نیم ایمان دا محفوظ دین ایمان کی دے نو کوشش ہو اللہ رسول بولہ تولہ لورگی غرض نکاو د ایمان او د زنا او د بیماني څنګه دې بوله تعالی نکړه د دې تنه تو ګورې کنه واځه دا چې د شهواته په وجه زو خرابږي په حرام زوګي بي ایمان راځي د شهواته د حفاظت د وجه نه زرو ووښیل په وجه زو کې بي ایمان راځي ارمان ویلی د هغه شهوات چې هرې خواهش هغه چې واخستو نو دامن مفسدات القلب دې زهد له خراب وي ممن القلب الشهوه خویشا چری دارس دا زره خرابای ان نکاح مگر نکاح چدا چې حلاله نکاح سره وکی ابدا خپل به بی اسلام ملوش نو فإنها من مصلحات القلب این من مصلحات القلب دا رجوڑای دا هغه شهوت دے چې زره پدی نخرا بی دې وجه الله تعالی امر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکي دا نکاح وکي دا زو جوړی دا خرابای نو ایمان دې تسو تزکیه ایمان دې سره تزکیه یي نور نه پنداکی یا ظلمت د زړه څخه ختم شي غلطي کوم نه ختم شي راز چې دا څلور اسباب با. دا هغه دي چې دا شیطان لاری دي دا چې کله سړی غلطي استعمال ول نبی دې سره د ایمان سره د او دا چې صحیح استعمال دې نه ایمان دې سمرګری لکه دې کې ما بعض احادیث او آیتونه ولولستر دغه مناسبتونه خلاصې لپاره نور لاری چ دا حوض موږ غرهبې دا کم چې الله رب عزت موږ له جوړ کړه دی حاضر الله دی او صفه و بو نړه کول پکار نو نو داږي یو ظاهری اصول لري موږ دی یو لار لاره چې دا د عزت اور غره دنه د دی جبل ارغه د خپل چې دا بعنه د عزت ډیر مخامخ زم ملاره د ستر در ملاره د غوونه دا صلیله ملاره د دماغ دا د صلیله نور ملګری د دې دلارې کې دی جوړه کړې الله سبحانه و تعالی د لرزې جوړې چې د جوړ شو په دای کې بې ایمان راځي او شیطان هم هڅه کوي د رسول الله رزم خراب وي د رسول الله کې پساټ پیدا کوي د دې مختصره لږ لږ خبره واره د الله نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلي دي په احاديث ما مخ کې ویلو خپلته مناسبت دنې به ویم فرمای چې یستقیم ایمان العبد دي. د یو بندې ایمان نه برابرې حته استقیم قلبه ترې جذره برابر شي نو علب ایمان برابرې ٹھیک ده به فرمای ولا استقیم قلبه جذره برابرې حته استقیم لسانه شي جذره برابرش چې جذره کله جوړه ستنه استا بذر جوړې جذره دې جوش به ایمان وبکره زی دې جمهور تو غوا د صحیح حدیث دی په دې بار سند باندې درو خبر دی یو بسم الله ایمان دوسرے تعلق نری قدیس نے دا ایمان انا غزی وچ دا سے جوڑ کا سالم ہے کہ سالم کی یہ بدع اعلی سے برے جے بجوڑش کہ جے بشر تا ورانہ وا وران وران. نو یا وہ بگی ایمان بلکل نہیں او یا وہ کہ ننگڑے بروتی ناقص بجوئی بے خون دا بے بغیر ایمان بدی دج دی وجہ دا, دا جے حفاظت ضروری دے مل لسانی وہ یل جہالز کہ جے باب ہے ذل لسان دا غاٹ کی باب دے کتابوں دا حدیث کہ مشخاص لسان ولغيبه وشتم دجبه حفاظت رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په اړه کې ډېر تأکیدات کړې دي چې دا اشمار نشي دغه حدیث ته وګورئ هغه فرمای من یمن ل ما بین اللحیه و ما بین الیدین یضمن لو الجنه یصیر د ازماری والی چې जबाब خپلې حفاظت او د دوه نورو ما بین کې چې کوم اورد دې نشاوت د شاوات حفاظت بکوم غلط غنی استعمالو او خنو به غلط د الله رسول داده دا صحیحین حدیث دی وعده ده تاسو د شهوت د بجې نه استعمالوي او خپل عورت مخه را کوي حفاظت کوي خپل عورت او دخلیه حفاظت کوي زده د جنت زموارم ورنوري خبره ټولي بری خوست سیر به د ذکرونه اکثر چې انسان وې جهنم ته ځي آپسې زي امل جوファン پرې دوشې نه منځي چل فم والفرج ده په خله باندې سره ورته اکثر زی او د شهوت پوزه اکثر دي د الله دې جهنم لکه تق الله دا دا رسول او حسن الخلق د بلال اکثر سوی جنت ته بوځي د یرا او که اخلاق د بلال لري هغه دی رسول فرمایي چې جنت ته او داخله شي دا او فرض ده دی وو تر اخایي په دې حديث باندې او پوهیږي کنه په و د ښې د دخولې حفاظت د لري زړه دې چې زمنګه غیبت پرې کېني بغستان پرې کېني کنز پرې کېني او څه پر مونږ پرې عادت یې چې پرې الله روز ته ته وېستلند الله اکبر الحمدلله کولا و زمون ته نن ته بو با ساتل غوونه الله مافه چې لا کېږي بکنځه جنور نه پم فنش الفاظ بنویم بيزي ده پردوزه انه خبري بنکم په دې بام کې وځي بيزي د نن نه ورنه وزم کله خبر آ با کوم خو دې فائدې هغه بن بیانم او کنزله بنی په دې مسلمان به زو بختان نهې په دې خلوبان بچا ته zarar نه دي شور و غیره په خلنو ډېر زغونه ور کوي به څه خبر نه یې نه نه منکر سي د وجودا شي ده دا رنگه دیم شي چې زماي ځدمندو د دینه زيت مخکې چې دغه دماغ دي د دماغ دې زغ ته ولاراله او دا اصلي اولنۍ شي ده ده د دماغ چې دا سوچ کړي دا فکر کړي نو دا غي رسته به عمل پیدا کی سوچ او فکر دماغ کي د دې وجہ نه کده دماغ سوچ او فکر د برابر شو د تقوا لار ده د تقولا شوہ او که سوچ یې غلط شو نه دو گمراهی لړزته کولاش اهل علم دا خبره لیکله ده په تاریخ الهجرته کې وخت کې مال شغلستاني نه پریم په دی عبارت کې کثيري وغه وای چې اوللانه د تقوا اولانې په ولې دا ده چې واسو سيطي کونو برابر سوچ د برابر شي او اوللانه د گمراهی هغه دا چې ستا سوچونه غلط شي سوچونه سې کېدل غريته دې معنی دا ده چې کله یو سره دې په اوسانه ځکه نسته د په لار او دغه په فکر کې اغه سره راځي د دنیا مال راځي پیسې راځي 50 پی د دشمنی خبر راځي او د بهرایي خبر راځي غنور غلط سوچونه ترات ته په 66.5% ده غوړه ده, ده او چې په دې ځان زده کتر وانه په ځان له کې ناز او ستو توجهه آخرت ته فلل الله تعالی ته فلل د دنیا مسایل ته فلل په یوخه خبرې پورې نه کتل نه دا د لري 66% د الله دغه ګره ده دلال دلال دلال دلال او لارے دته کوله وکړدا یو سر کېدار غي یو سر دا وره وې کله چې بدرې مقامه ته کې ستاسو زره الله نه نوړته نه پوهای شي چې ستاسو خراب شوه دې بدرې مقامت زګي دې یو سړي زغ الله رب العالمين ته نه متوجي کیګنه فعلم ان قلبک قد خرب ستاسو خراب شوه دې فاسال الله قلبا غير قلبک بذر الله نو والا تاکند عند تلاوه القران چیکله قرآن نواده سوچنه بزياته داش دي زوار دين عند الخطبه تزنه فلانه رواني تزنه زيك ناس كه پديگه استه سوچونه غلطي دست زره پسات ده زانه غم دي واغان او درم عند الخطبه والموعظه چیکله خطبه موعظه بيان شروع ياد شوي فکر بلجيوي ددي سري زره پسات ده كه ددو سري دوره دا داخد استاد ورشه فاده داخد دويخه به استاد پاره کي ستای دې زره په نړۍ کې امریکایي اعلان دي دا ډوډۍ ده ستاسو غزاده چې دا په تابدل کیږي او یا توجو ده خوند له نظر کې دا د دې کې پسات ده دې بنظام وتر په اثر باندې د بازی سلفانو نه کله په دې اثر مزام تلل غوړي دا درې خوستاسو یاد شي کم کم دې مونږه دې عند تلاوت القرآن ده عند الخلوه فی واژه شریوی او دریم انګر موعظه چې دې وختونه ګورځي الله تعالی متوجہ کیږي ته پوه دا سره دلیکي په ساده راغله نو د دماغ شري دا یو عجيب لار ده زه د جوړېدل ته فکرونه به برابر شو دا وجه ده چې شري د متحرمن ته مشره فکر دعوت راغی تاسو انبي خلق السماوات او الارض فکرونه وکي او ما يو سيدني کړی زه نه سره چې ځین کې الله سبحانه وتعالى وکړا واچا ولا چې د دنیا او د آخرت ټولې کمه او هر سعادت چې راسيږي داغه اساس پی کړل که سوچ دیواله و نکوه نه بالکل په دې ته نشه رسیدل لاول بس سوچ کینبه په دې طرح دا زمانی موږ خبرو بیان کړه وخت کم وري دی وژن د هر خیر د هر انې کې سعادت هغه سعادت تر رسیدو لپاره لارښويده هغه فکر دی کې خو د برابرش هر خیر تر رسیدش او که فکر دې شو د هر خیر نه به محرومي نو د دې دی اسلام ضروري ده او شیطان د سويته په اسنه کې نشه وسوسي وري دی کله به یو شي ته متوجي کړ به دي بل خو مدرسې کتاب زړه بزین کې دروازې چې نن ته خپل انګېځه تک غواړي تا تزمای تجربه وکړي چې تا کلاکار لاشي بيتراشي به پکې وکه چې دا ما څو غړي د ژوندون ما چي شوګا که متي کتابونه پاتې شو جمره دارا ایبالوت نه خراب شو او زه ته پیسو کار نه ونه کړ شیطان روان د جمیټېمو ته تاسو ریسلنس من درشته وو خلاړی داسه چلاو شو دا شیطان اوس وسې په 40 برابر داغه وګونه چې دا حدیث کې راځي امل <سؤال> وذن فقمن دا وقت دې ځلکه پیپ پیبم چې درې ورځې درنګ تیر چې بيګه خلک شي نو په دې وګکه چېرته سېد تیر لور اچول غلان دې باسي بل سېد بلیږي به دا دې وایي هغه سېد بلیږي لاټین مې سېد بلیږي او چېرته په دې کې دې بور و اچولې نو کوم بلیږه هغه هم شي د وروډ باندې کښه غانی او ری په بجانی او ری غیبتونه او ری پر دې غلطی خبرې کوي نو اتباع علی الشریکی جو هم او پر غننګار به اجر به پاسیږي کله چې سری زره پاسیږي نو غلطی خبر خوان ور کوي پر دې خبر خوان ور کوي سرجن او لمزه ور کوي اشع او لقن ور کوي د زنانه خبره لمزه ور کوي دا دلیل دی د قلب، اوز حضرت کله جوړی نو شریف په پردیشو بری بډلګي سروتې بډلګي نبی صلی الله علیه وسلم په وکه وتی کوستې عبد الله بن عمر په وکه وتی خوستې کراچش په لې واره ده له حدیث استمعلم دي نو د غوثه حفاظت د زورید نو دانه سترګه حفاظت دهم لارو دده زو بالکل سترګه دړو په ما بین کې څه مناسبت ده د تصویرونه را او زړه دی او زړه په عمل کوي لګي وی سترګه تصویر را دي دوځه شریعت چې په خسته سورسته اژهر ولګي زری واړه کل <قول> مومنین <الممين> یو ض <يغض> من اشعار <أساريه> نظر کته ک بل فرق مخواړو ا حدیث کراږي چې د حسن حديث ده الله زکه سندین لري دی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې الله فرمایلی دی ان نظره سهمن مسموم من سهام ابلیس بد نظری چې ده پر دخښه ته قتل داغه نحسنه ده دا یو نقدا او پاره زهره چولې جوړې او به د ایګ리스 غشره ده دا د دش دې دشمن غشره صخ څخ دشمن نه دې خېلو ته تاسو سره شوش وکړئ دا راشه تیرا او به په زهره چوي غش مجزا کروي چې ولې کانسر لګي او من جهان ابلیس د دوز غش نه دی چې دا راز د لوی ادا خپل لوی لښینږي خوږي راشه د حضرت دله په ولی بلځند له ولې نه ځکه دښمن دی هغه مرکزی د لوی چې وجد نو کله چې دبط نظر ته کې نو په غش به ولګي یا زهره دی پاویږي او استبه ماشي کانسر به شي کانسر یا نیمه بدې ماش سامانتره کرام نن مخافه تي الله فرمایي کوي چاغما د یری د واج نه پریخدا ابنتو ایمانن یجد حلاوه توفیقه قلبه زبدل دس ایمان ورکوم جدا به داغه خون غندقي پزري بلوايت گلسي دي چې زبوله عبادت ورکما یجد حلاوه تا چې دا خون بمندقي يو یو توفيق بل الله او يو کله ایمان بولا وريک کله چې دا د خپل نظر حفاظته کې ده نظر حفاظت دي ریفي دي لکه د نظر د دل کول اول ډير الله سبحانه و تعالی دې نو تاسو له حفاظت راکې دا غوینه نو دا صدور لاره شې د خرابو له لپاره دا صدور ظاهری لاره او هغه صدور باطنی لاره ما بیان کړه نو تیسره سره پښې دیږي دینه به د حضرت صفاء کې او د الله رباطه په صفاء وبونېږي او د ګندم به تل راکې نظر کې اوس استعداد راوي چې استعداد به خراب نه اوس د ارکان الهيمان د پکوردا شلو د ایمان ارکان دا بحث به ان شاء الله خلاص به بیان یی را سبحانه وتعالى دې متوصل دین به سیرت را کی سره قوالین د الله ون جوړی و ما ذکر قال الله عز وجل صلی الله وسلم وصل علی نبینا محمد وعلی صحابه اجمعین